Meditații duhovnicești la a doua epistolă a lui Ioan Versetul 7 Căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup Iată amăgitorul Iată anticristul! Numai în lume sunt amăgitori, pentru că lumea este stăpânită de duhul amăgirii, dar în trupul lui Hristos nu este cu putința așa ceva. Chiar dacă un mădular se îmbolnăvește, este tot mădular veritabil. El nu devine mădular fals pentru că s-a îmbolnăvit. Pe lângă trupul, biserica lui Hristos pot fi amăgitori, dar în trup nu. În adunarea copiilor lui Dumnezeu pot intra și oameni nepocăiți, dar nu pot face parte din ea. Nu poate fi anticristul în Hristos, în trupul lui, pentru că Duhul Sfânt nu permite așa ceva. Frații mei, copii ai lui Dumnezeu, să fim cu mare băgare de seamă la cei care se apropie de noi și care se dau drept credincioși, dar pe care nu-i cunoaștem, ca să nu fie vreun amăgitor, să nu prea ne apropiem de ei, până nu-i cunoaștem bine, ca să nu fim înșelați. În timpurile străvechi circula o poveste între marinari despre o insulă ciudată care se afla ascunsă în adâncul mării și al cărui loc era foarte greu de stabilit, întrucât de ea nu se frângeau valurile mării și talazurile. De îndată ce marinarii presupuneau că se află în apropierea ei, făceau un mare ocol căci era foarte primejdioasă din pricina unei mari mase magnetice care atrăgea orice corabie. Cine intra în sfera ei de atracție nu mai putea scăpa, ci era sortit pieirii. Povestea cu insula rămâne poveste. Ceea ce este realitate însă este lumea păcatului, care, ca și insula din poveste, Atrage sufletele cu magnetismul ei, amăgirea păcatului și a învățăturilor care înlesnesc păcatul. Oricine se lasă atras de magnetismul lumii este sortit pieirii, căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori, care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată anticristul. Venirea Domnului Isus nu mai este crezută nici chiar de unii care fac parte din grupări creștine și care ocupă chiar anumite funcții înalte în conducerea lor, cum să fie atunci crezută de restul lumii. Domnul Isus, însă nu vine numai la sfârșitul veacului, ci el vine astăzi în viața sau trupul oricărui creștin adevărat. Așa cum a trăit el, trebuie să trăiască și cel care spune că urmează. În Ioan 2, cu 6 Viața marelui răscumpărător trebuie văzută în trupul tuturor răscumpăraților săi. Cine spune că nu-i cu putință să trăiești ca Iisus, este amăgitor, este un anticrist, pentru că nu omul cu puterea lui trăiește această viață, ci harul lui Dumnezeu este cel care lucrează. Cel născut din Dumnezeu are în el sămânța lui Dumnezeu, care îi dă o nouă natură, fire, cu care poate trăi ca Domnul Isus. Lucrul acesta trebuie să-l știm foarte bine. Mărturia lui Tertulian despre creștini este puternică și adevărată. El zicea: Numai noi, singuri, în mijlocul corupției generale și profunde a lumii păgâne, trăim o viață nevinovată și sfântă. Sfântul Apostol Ioan. După ce a vorbit despre viețuirea în poruncile lui Dumnezeu, adică în dragoste, atrage atenția că în lume s-au răspândit mulți amăgitori care nu mărturisesc dragostea care este Hristos în viața credincioșilor săi. Oricine nu mărturisește dragostea dumnezeiască nu-i creștin adevărat. Este un amăgitor al lumii, zice Sfântul Clement Romanul. Veacul acesta și cel viitor sunt doi vrășmași, cel din tâi spune desfrânare, iubire de argint, înșelăciune, celălalt spune leapă de aceasta, nu putem deci să fim prieteni și ai unuia și ai altuia. Un înțelept spunea, lumea dă robilor ei atâția stăpâni câte porniri firești au ei, pofte, patimi și deprinderi iar altul sublinia cu putere amăgirea lumii, spunând, plăcerile lumii acesteia sunt miere pe care o lingi de pe o muchie de brici. Frații mei, adevărul lui Dumnezeu este limpede în toate privințele, deci și în privința lumii să fim atenți ca să nu fim amăgiți de glasul ei, ca să scăpăm de dragostea pentru cele ale lumii, să înflăcărăm zilnic dragostea lui Dumnezeu în noi, pentru Dumnezeu și cele ale Lui.